Ezekre a dallamokra ugyanis én maximum légző gyakorlatokat szoktam végezni, vagy feküdni egy masszázasztalon. Esetleg intim tornázni. Az pedig most nem még elett volna a helyén való. És hogy mozogjak rá? Aztán emlékeztettem magam arra, amit gergő mondott. Nincsenek kötelező elemek. Behúnytam a szememet, hogy még véletlenül se bámuljam izát vagy karcsit.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 Tegnap láttam csókolozni egy fekete sportkocsis fazonnal, itt a kávézó előtt, mielőtt találkozott karcsival. No, – Na, szép! – nézett maga elé döbben tengergő. – Igen, nem is nagyon titkolta, de ahogy elnézem, nem arról van szó, hogy karcsival épp fasírtban lennének. Mind a kettő lopva pár felé néztünk. Éppen indultak. – Nem kérted meg a lányt, hogy iszik-e valamit? – kérdezte a beszélgető társam. Kizárt. Ahogy a pár felpattant a robogóra és továillant, Iza is csatlakozott hozzánk a pulthoz. Nem kertelt, belevágott. Nem tetszik nekem ez a ribi. -ri Gergő hangosan felnevetett. Oh, az Isten óvjon minket a női megérzésektől. Miért? kérdezte nagyi.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 Nem fogok belebonyolódni egy nyári románcba, vagy ilyesmi. Biztos, nem bonyolódtál már bele amúgy is? A kérdés ott maradt a levegőben. Hirtelen megszólalt a telefonom. Nori hívott. Hálás voltam neki. Ezt muszáj felvennem.